Arraunariek e, jasotzean zari hori. Udala guztin jasotzean zarik kontxakua barne hori arraunarintzako zaria izatea bai. Ba bakoitza bere lanbidea du eta gero, ba, bueno, etortzea honea bere entenamentu egitea. Eta gile esan hori ba, nahiko gogorra egitea ez beretzako txako bakarrekan, ba, bere aldamenen dago jendien tzat. Baino Baina gertatzena horrek ba, ba, dedikazioan dut jagidula, ez? Eta hori da azte tarten eta keo, gure ba, momenturiko gogorrena azte gukaretan, etortzea bailaruma da eta bai gandia eztopa gisa horrek esan nahi du hor ba, horrei or, asko ikate gara eskola ez eta familian normalen udaran ba oporraldik izatean bezer ba bere andregaia ja, bere andriak talde hortatikan ba meritua isugarria ba bai familia artekoa ai eta bai ba andregai andre eta gure aldamenen dauden guztientzako